pam pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna nat prante nga ora 7 deri në 10 this is club fm mirë se vini në klubin e mëngjesit të valet e club fm në 104 edhe <shake> në granën club tvs mirë dashur mëngjes radio për shpërimë e imagjinojë tek sjënëra dhe për shpërimë mëngjes po u shis jam iku radio por jo më disi ja ti ditë të sërë 24 orë për gjithë ato që kanë e të cilësohen të përqjuar shikojnë për shpërimë Ëm, uh, mm është -hmm. di. Është i nguruar në Facebook që që bën miliona, sepse po shpërit. Ëm, mm. uh, është një qojë hapta, është një hapta, haplodra të pra hapt ato, hapt ato, e ndryshme për fëmijët, pan, edhe i ekspozon. Është një, është një po bëjnë miliona. Jan disa njerëz që po bëjnë miliona dollar çdo vit në fitime përmes YouTube-it. Çfarë bëjnë? A kijë më treguar këtu? Vitën e parë. Ëh, blein lodra të reja, seri të ndryshme të gjitha, çfarë dalin. Mhm. Uh -huh. Edhe i hapin, edhe i filmojnë në high definition, filmojnë vetëm duart e tyre. Dorsa hapin këto, janë gjëra që koleksionohen, siç të hapësh Kinder ata, apo di si nuk e di çfarë do të thonë. Po këto ëh, uh, edhe këto gruaja që flet vazhdimisht e punën këto në 20 të tillë. Po disa shkencëtar tregojnë që këto lloj tonalitete ashtozërit uh -huh. kanë edhe një efekt mbi disa njerëz, ëh, um, magnetizues le themi. mbi gjithë mbi fëmijët që janë fantaktuar nga kto, sepse këto let's video janë parë miliona no, herë, shumë fëmijë janë parë nga fëmijë. Në momentin ishte një periudhë, është një periudhë në, edhe është normale nëse ju ndodh fëmijët huaj. Kam lexuar për këtë, më besoni, se ishte një periudhë edhe çuni e kaloi. Mm -hmm. Që fiksoi kështu se edhe këshuria e parë të lodrave të lodra reja, por mm -hmm. ishte nërmari. ishte edhe ishte edhe efekti Po themi Bizurit. i zëri po, Një efekt nanuritës i, mm -hmm. i këti zëri Tani Njeri, nuk e dinë se arrin të bëshdot efekti nanuritës Por ke kohon për shprejene ditës Dhe pasaj moti nanuritës nga olëta në klab e femmën 100. këta Ko jeri, atërri Ko Shpreja <laughs> ja, e gjion kam zedur për sotë Jo, jo po jeri Robert <laughs> Anson Heinlein Për të rëvë Ëmbëlsira. Gatë? Gatë. Dashuria është ajo gjendje në të cilën lumturia e tjetrit është thelbësore thilb për lumturinë tënde. Thosh se më është theli? Ma, ançë kam menduar ky. Kosi, kosi shumë e bukur. Kosi na the kishte? Na lexotë njerë se. Mfal. Ja. Robert Enson Hyundai. Haji kosi. Çi kosi? Leda Leda Leda dje më është asnjë artist, vetë një artist. Dashuria da? është ajo gjendje në të cilën lumturia Puria. e tjetrit është selbësore okay. për lumturin tënde. Të I saunje. Mm, Tania scuola tani më është dashur. Monti nanuritës. Në Na, votin nanuritës. Po të bëre mos e bëj fare ti. <laughs> wow. Monti nanu. Nanu monti në klubin e mëngjesit katërmë katërmënte momentë bravo bravo 16 maksimalja wow 10% hey pori thejuria porite dëgjoshuri mot super mot super mot gjithje ok faleminderit super mot gjithë super mëuri dhe shajësh bula për vete asëlla tokë mora vete bulaoni bulaoni Altin mos lëvizë. Olta të ngulon miqesh. Shkëndij. Olta. Unë s'do ndazha nga radio, s'ka fatalli. Do të shej gjumzë. Sigurisht. Jo, ga tani është ora 76 minuta deri në po mendoj, po mendoj. Po. Jam dakord me atë që thotë. Edhe njërin Altin. Olta ta heq trurin. Ka shkëndij. Po, po zorsa, po zorsa e jetën në 70:30. Vetëm në hori. Okej, na merret.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 Feel your air Let me roam your body freely Now when I'm in your shadow I feel how deep is your love Is it like the ocean What do you pjesat më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm ne krimin e mëngjesit kemi edhe lojën censurës para se të kalojmë në një gjë tjetër po është loja o, e censurës gani për sot e ka këshilluar me mua pa më treguar se cila është fjala duke më testuar më ka përdorur <laughs> si një kavi e më përsysh mendova se po bashpunonim se më hajde hajde pak thjeshtë hajde pak thot hajde Ha, në i thashën, dhe që e pak të tha, edhe, edhe më vuri, më vuri këtë klip Dhe që e pak Duhet një energji dhjetë herme e madhe Për ta marrë ushqimin nga ferma Për ta ngarkuar në një kamion Për ta futur në frigorifer dhe më në fund Në a** Edhe unë i thash Edhe më në fund Edhe unë i thash Edhe në fund në Market Në Jo, më tha mua Në pjatë atër Jo, më tha, ja. për kubra Aha, jo, jo, kaj shtë tha <laughs> Kaq is kisha. Po më më ksujë i thashë edhe një 40 opsione të tjera, por, por uh, jo nuk e gjithë. E dëgjojmë. Ai ende më tha mua, masi mas dëgjoj këto me kujdes sa. Okej, okay, ja vlen. Kjo për për për çdo ban. Kështu që unë po shpresoj, ai po ai po shpreson që kjo ataftën për sot do mbaj, testuar mbi mua. Uh mm -hmm. uh. Por unë po shpresoj që njëri prej jush do të kaloj kështu për një herë e do t'i a ja thyej mm -hmm. hundën radiofonikisht. <laughs> Në mënyrë radiofoni i galtinit, duke e gjetur. Mishtë danë shvët i gjojnë edhe një. Duhet një energji dhjetë herme e madhe për të amaru shqimin nga ferma, për të angarkuar në një kamion, për të amfutur në frigorifer dhe më në fundë... Oh! <laughs> dhe më në fundë... Wow. Dhe më, fund. wow. Dhe më fund thot, si. thot në fundë ku? Shfarë, si. Thotë në, thotë dhe, dhe më në fundë në... Ka një në. Dhe më në fundë në... <clears throat> Kujdesi e... <ej>. Hahahaha. <laughs>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 Ain't my fault they all be jacking Keep up Players only ain't coming Të javës nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora shtat dhe i në dit dhej. This is Club FM Përëm, përëm, përëm, përëm A vajtës të kanë mënduar është një fjatë shumë e vështirë, kamë thëmë Pa, e vështirë është Nishan Pa, e vështirë jo. <laughs> Nuk që nga da që ja, brahme, e vështirë Një bra, me së duke Nuk e në rëve, <tër> nuk e në rëve nuk, <tër> nuk e në rëve, nuk e në rëve N Jo tamam veprim. Po është diçka që e ka njeriu. E ka njeriu. Jo të gjithë. Jo të gjithë. Domethënë ka diçka e është kat... është dukshme që duket. Manifeston gjendja. Është është duke. Është ideja si... se si e qeshur, thënë. Ja. Jo, jo, e ka njeriu. Si humori. Ja, është somo ka dimëngjacin me trashësinë, me përbasët fare, nuk ka nuk ka nuk është e dukshme se ti e ke në fizik, diçka të tjetër. Është, është e dukshme në fytyrë. Diçka e brumbshme, jotja, por shi manifestohet dhe tregonin. Në gjendje e erit që Në gjendje tamam. Në gjendje tamam, është një lloj karakteristike. Një lloj karakteristike jemi. Fillon me këtë? Jo, nuk është karakteri vetë. Jo, jo. Tash kushtetin. Po si karakteristikë e njëriut, po? No? Un po them, do të ndihmoj. Jo, s'ka ndërmendim. Kemë kohë. Jo, çfarë është ti? Kemë kohë. Okej. S'po të, okay. të ndihmoj pra. Çfarë është ti? Ëon me T, Altin dhe është. Por fillon me T, kujde të. Po. Fillon me T, tipar. Po. Jo, nuk është tipar. Hım. Jo tipar, por fillon me T Altin. Është një lule tulipan i eri që. Po, po, po, po. Jo. As me to. Ti ke tulipan në vend. Un po pse se di. Un nuk kam. Ne t'ia thejë të gjithë kanë. A i ka një tulipan në zi, të këtë reguar? Jo, nuk e të dja, të një e më rrëvesh. O, bo si. A nërkoh? Të një tjo më tjetë e mirë, të më tjetë e të keshë, e barët. është një loj të, ë, të, më tjetë e një vesh. Kër ti të shtinë njëri. Kër ti të shtinë, a pshum. Jo, nuk e lidja. O dhe i u dhejë në dimë shumë malë, për nuk e të disatë vë mundë sum Tulipani e zërt, tini, al tini tulipani e zërt. Tulipani në alti. Faleminderit. Disa bëu shefi kur po shumë. Vërtet. Sigur çela. Vërtet? Haber. Okej, vazhdoni tani. Ëh, është një vështi para që fillova me t. Ëh. Çfarë është më pas? Të ta, ta, ajeri. Ta. Ta. Po pastaj. Ta. Ta. Ta ta. Po pastaj se ti nuk e di si e shprovon me gërmat. Ha, ha. Ta. Ta. Jeni dhe të tretën gërmat. Është një qiell midhdan shoqëresë <të> brëndspetar manifestor. Jo tar, ta ta tali, ta ta ta... Tali, tali, tali. jo. Ta. Ti je tal tal tal. Talenti. Jo, jo, jo. Jo, ama mund të jetë i mirë, është një ves, pra që mund mund të jetë ves i mirë ose ves i keq. Ta keq. Ta. Ta, bravo. Më mësh, okay, se një ves. A. Ta. Aha. Ta bi. Bravo. Po ndodhet Ta bia.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 around Boss is a song to sing and let just tell you to get up off your thing I got to rise up one night us come and this holiness got's me now I'm shaking it loose so how we get around we get around Jay, can you lose some? How we get around? To janë pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në dit This is Club FM Jo, se vjen një dite, ke përësyshe dhe përsa mm. i thua Dhe ja tek vjen dita Nuk, nuk të bënë më përshqipja, azja I edhe, për ty është bërë një mm. Këtë unë se qëfar Qëfar e? Qëfar wow. nuk të bënë përshqipja? Ja, jo, azja Azja Azja <laughs> Shëndet e atin Pa a që Akin mirë m Një? E rritit që të shkim Sjë, të shkim djeqar <laughs> Oh, je përka qënë fëtot është fëtot, është bërë freska, mm. të shë bërë Kudi unë Lojë lojësha A më Loro <laughs> mire? Mire, mire, si e di E mbajtë dhe se kërët dje Po e gjeda fundin e librit E letëzova E mbarova Po, e mbarova mm. Tani mos të tregoj Jo, ja, e nuk e tregoj Së <laughs> so kemi dhe në tjera të Ka që po themë Jo. Po se unë me Lorin jemi uh, të parë të në kryurin e më gjithi Lorin i parë, unë i tyti mm -hmm. Lecë duesi të parë edhe të tomë kukos mm -hmm. Dhe ishte, ishte shumë okay, mirë, ishte okej, ishte mirë Interesant, okay. po nuk e themi do të ashe Se kushja kush preo fytin, andon grekut oh, oh, oh. Ajo do të që në fillim njeri Ajo njerë Ape të këtë u në të në Shur. Me preje e fyti Me preje e fyti, pa okay. Kështë që ajo është në fillim Nuk i kemi thënë asë gjë O të ishet një trailer për filmin e bazuar mbi librin, kida, në bi librin Kide në bi kaldram Kide në bi kaldram Dhe fillon dhe me një fyt që hadhe që Ma tje, e dishe, plan i parë më dishe brënda në fyt Edhe aty, edhe shikojmë Shikojmë për dhe <laughs> Shikojmë pikën Shikojmë shikojm... shikojm... shikojm dhomen Shikojmë tehun dhe dorën e vlast pa, Edhe pasaj dhomen ku ishte <laughs> urë këm... Edhe një këshu Mangali aty, etjere, etjere <laughs> Këto janë pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM This is Club FM big in my soul is something i don't understand don't know no. i know we are Javës, nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në djetë This is Club FM Pa që ka një artikull Interesant shkruajtur Bas bisetave me Tisa hajdut shpish Dhe Qa nga do dur në Në një vend në shtetë bashkuara Në portën në Oregon Ku ka Vjedhës, pis, her pas here. Mhm. Mm Këta gazetarët kanë uh, shkuar në burg dhe kanë gjetur të dënuar për vjedhje dhe kanë biseduar me ta. Dhe kanë kërkuar prej tyre këshilla që mund t'i japnin si hajdut profesionist oh, uh -huh. për njerëzit në mënyrë që të dinë se si të mbrohen. Për mm -hmm. shembull, sigurisht që është një kontekst pandemia amerikan për saqëra vlen edhe këtu, po çu po ça shikojnë mm -hmm. hajdutët për shembull? Mhm. Mm Ose ë uh, shikojnë për shembull thoshte për këto shtëpitë të pasurve. Zakonisht një nga gjërat që na tregon se në shtëpi nuk ka njerëj është kur grilat janë të mbyllura. Mhm. Mm por lën drita nëpër brigandëser. Drita, mm -hmm. oh. drita të jashtme më p.sh. Drita të jashtme drita në verandë apo mm -hmm. drita, por ndërkohë vrejm thotë që gjithë dritat janë të mbyllura, atë dritat i kanë lënë sapër, ha -ha, sa për. Për të thënë. Pa edhe eksaktësisht po na tregojnë që nuk janë në shtëpi, ose pse këta e bëjnë të gjithë këta që nuk janë në shtëpi. Mm -hmm. Kështu që ne e dim. Kan më shumë p.sh. këta Anyngaj janë ato më të mira për të vjedhur, janë armat. E ju e dini në Shtet Bashkuar të Amerikës, njerëzit mund të mbajnë armë leje. Mm -hmm. Dhe kur kanë makina, ndonjëherë ndonjë nëpër makina vën këto ngjitës, si sa njerëzit vënë modën e Apple-it, për shkakun mm -hmm. këtu. Vën ngjitë që tregon që i përkasin organizatës NRA që që mbron të drejtën e armëve, dhe thonë, nëse shikojmën atë ngjitën, do të thotë mm -hmm. që ky njeriu ka armë në shtëpi. Dhe nëse ka armë në shtëpi, mm -hmm. por shtëpia është bosh. Se kur ka armë në shpi dhe ka dhe një rinë shpi është dhe zikë është dhe zikë Por të të të të të të të ka armë në shpi dhe shpi është bosh, armët janë një objekt shumë i mirë Sepse shiten shtrejnë përshka këse mm -hmm. Ajë që i blen mund të dojt bëjt i shka me to dhe këshu që është i gacun të paguaj shumë Shumë po, mm -hmm. Për të marë armë a, Thonë pasaj që orët më të mira për të vjedur janë a, orët e para të mëgjesit Kënjështë janë gjumë Dhe është gjumë i thellë. Domethënë, dhe jo, orët e para të mëngjesit, më, më falni, masi um, njerëz janë larguar nga shtëpia. Domethënë, masi kanë ngërëng mëngjesin. Po pasi janë larguar. Elia janë larguar për në shkollë, dhe për në punë, midis orës 12 tonatë, edhe 2:30 njëherë bëhet kordia. Sa aty është shtëpian zakonisht bosh, mm -hmm. së mos në këtë këon e mm -hmm. drekës. Ëm um, në fillim thonata. Shkojmë edhe trokasim me për dyer. Mm -hmm. Mund të kemi letra, për shembull me vete. Gjoja do mbushim në një me një formular, mm. ndonjë sondazh, ndonjë mm -hmm. nga këto për kompani të ndryshme, bëjmë në një kapelë, në një uniform. E... Bam bam bam ai. S'na hap ai, rimpresim çiki, bjem pravë, bjem pravë dhe e konfirmon. Shtyp jashtë bosh dhe pastaj. Hajde lal. Hajde të spasa. Një këshillja do t'ja japin është që një hajdut profesionist thotë lëreni televizorin gjithmonë ndezur. Te klaptove. Te lëreni ndezur televizorin sepse kjo na largon ne hajdutve mm. nuk na vëlçen televizori zakonisht kujtojn zhurmen e televizorit mendojn dikush esh ne shtëpi po ende nuk an nga ta din kështu që, që mundohen që ti shmangel hyrjes në shtëpi ku dëgjohet radio, dëgjohet muzikë për shembull apo dëgjohet televizori që është ndezur kështu që, që thon ai ikni dhe lërini ndezur ngrini se sigurisht jeni shurdh dhe qent janë problemi më ta thjeshtë domos rraca të mva kështu edhe ata sikemi shumë gjeft po Fokamojë sinon që gjeta tjetër është tani me me rrjetet sociale gjithashtu. Shumë njerëz sidomos kur largohen këto check-in-et janë dhe, janë shumë të gabuara, është gjithmonë kjo, nuk duhet. Edhe janë për të zakonshme, i bëj. Kudo që ikim. Fly to London. Are <laughs> <laughs> oh, good. Ai, <laughs> ofo. <laughs> po vika. Tek thon po. Qëse e bëjmë ata, e bëjmë e bëjmë praktikisht të gjithë kështu. Ne sa Sekuriku nga shtëpia un gjithmonë marr 1, kështu, anëtin. Një njerëj që e ruan. Po po, është një është një vrasës me pagesë. Ka qef të rrin në shtëpin time. E lë atje. Po donin ta takonin kur sjam si un aty e ke. Këtu janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Prrente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Këmë pjesët bëtë mire të javës Nga klubin e mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në dhjet This is Klub FM Hello, ora është të një 8.37 minuta në klubin e mëngjesit Në valet e Klub FM në 100.4 Mishdashur, ju mm. përshëndesim dhe ju urojmë një dit Fantastika, Palidejt, mirë mëngjes Jeri mi mbaron fjerit e mia <laughs> Mishdashur mm, mm, mm. A shivekta, kjo vajza këtu mm. Jeri, që e të Millie Bowers Kam një foto të saj Millie Bowers është... <laughs> është një zonjë. është një zonjë. Mm -hmm. Sa vje që jetë, po të ashtë këshë në foto? Tete-tepes. Shumë mirë, në atinë, jeri. Tete-të djetë. Tete-të djetë, onë ta. <laughs> 100 uh, pa 2. 100 pa 2 do thot 98. 98. Faleminderit Ola gjithmonë, <laughs> sa komplikuar që jeto zonta. Ne kemi edhe Lorin që thot 75. 75, bravo Lori. Milli Bowers me Ms Dazure është 102. Oh, bravo. Ai ka sfuar më shumë me 4 vjet, <laughs> por asnjëri sihite ishte i sa dhe ka kaluar oh. shekullin është nga Mount Pleasant në Karolinën e Jugut dhe si që raportojnë edhe një televizion lokal aty që quhet uh, Live 5 News, mm. Millie ka këtë sekret për uh, jetë gjassin e saj, i cili është birr. Birr, do të thënë, në fotosh duke pirë një birr, <laughs> <laughs> <Millie laughs> një Millie Bowers sot ekstra i madh. Një birr, po, një të madhe. Si një birr në ditë. Një birr mbjonde turbo. <laughs> në ditë e ka pirë për Ka, kam kam ja nuk e di sa done ja 70 vjet oh my god e kam filluar kur rrita po u bë kod domethënë tani ajo ka bir bir pothuajse çdo ditë mm, wow. dhe vazhdon ta oh, bëj por vetëm një Një ditë. Jo më shumë. Një të madhe të ftohtë në ditë. Po. E pse thon atëherë që alkooli të bën keq? Një të madhe të ftohtë <shtu> në ditë. Po javojë që sot. Kur ekzagjeron pastaj probleme. Edhe e po ta shikosh edhe nga linja edhe nga linja është mirë, sepse nuk është super. Ai mund duket për mua të pashkëndullot më shumë se të të ditë. Duhet më se Trampi. 102. Edhe ajo jeton jeton në një azil tani dhe për shembull i është bërë në azil e, e, e lejojnë e ka e ka kështu racion një të madhe të ftohtë në ditë janë po, wow. të turbullt janë të turbullt do dhe dhe e kanë pyetur gazetarët e News Live 5 mm. i li kanë thonë i kanë thënë çfarë sugjeron për a, për pleçtë të tjera këtu në azil a duhet ta pinë ata një në ditë ajo <gjana> duhet ta kishin pir doja <gjana> të thojë ajo do të, të fshijë mustaqen e xkumës ba <gjana> ani zvan. Po, le ta pin një në ditë. Nëse qoftë se u pëlqen, ka të na jo, le ta pin një ditë. Pse mos ta pin një ditë? Kë shë, më mendoj që që azilit ku uh, Milli jeton do t'i duhet së shpejti të blej në një nga këto, të çitem bashkë. Se në datën 31 gusht Milli mbush në 103. Po oh, wa. Wow. Dhe, dhe tha tha do ta nuk e di se se më çaja ka pas fjalën, po tha do ta diegim dhe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 se <mrisa> So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance, go. Ooh, it's something magical. It's in the air. It's in my blood. It's rushing on. Uh -huh. I don't need no reason. Don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot my body when it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, been so phenomenally, you're more like the way we rock it, so don't stop that. të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna na Premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm mm, i negale tare jonin çika kaloni në dhomën tjetër okay oh, wow e oh. negale gati alzin? gati atëra i gatiolta po po ne fillojm nga ty ieri Edhe për ditë në sotme, miçdashur është Kë kam parë unë, tani në kryurim qësit loja që ju shëpërblen Nëse gjeni, se kë kam parë unë Êshtë një vajz? Jo, ieri nuk është një vajz <laughs> Atëherë, kjo është politikanë E sakt, altin është par? minister Ja, okej, okay, orta Kujtë e se ju në 06 e dhe në njëzët 722 duke ndjekur Hyetit, mund ta zbuloni kë kam parë unë i pari do të fitoj. Do fitoj dy shise nga kantina e pieveve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ësakt, bravo. Je i mirë. Ataher është mbi 40. Ë nuk mban syze. Ëh, mm -hmm. s'ka syze. Ësakt. Është me flok që kanë filluar sinjat. Wow,olta. Vishët me kostum. Urdhëra? Vishët me kostum. Wow, më grijo fare, më grijo, shkisi, më ka marrë kësu në, në syrinë e pushkës edhe... Nuk është i shëndosh. Oh. Oh, wow. <laughs> më lori. Asë që nuk është i deska, asë që politikanë më duzet që fyshet me kostumë edhe së është i shëndosh. Dhe nuk është i shëndosh. I gjatë, i fido në imri me Lë. Jo, ta, sigurisht që doka bojë. <laughs> sigurisht që doka bojë, këmë më më më dojë me Lë? Lë bë. Lë bë? Luzin Basha. Ja, i. Hmm. Sekanc yeah, pa Luzin Basha, Luzin Basha është në përkukse, në përkësu. Shëndet. Ngaqysh. E saktë. E kanë. Lori. Ajo pe Bi, Lori. Lori është ministër. Po e thash. Mo. Ministri i Lorit. Vazhdoj. Është gjo edhe shkrimtar? Mos, nuk kanë nevojë të fosh, mos. BB. Urdhëro? BB. BB. Oke, okay, mi në rego dhe i qiti njeri. Bravo, njeri. Këto janë pjesët bëtë mire të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga hënënë të prende, nga ora 7 dhe i në dhe. This is Club FM. It's all Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Trende, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Gati për radio nga Gosa. Gati, nëse ju vini gati. Po, ne jemi gjithmonë gati. Shqironi të rindur gati. Loja i që vendos dëm kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Mhm. Mm Fiala juaj, vajza Hot. Mhm. Mm ja. Fiala juaj, vajza Vishet. Mm -hmm. Ja. Ella juaj vajza është koncept. Është veprim? Teknikisht, po them. Veprim. Ne jume na hëngrën me koncept. Vetëm me koncept e ju tash. Nuk nuk është që ka formë, asnjë gjë që ka ngjyrë. Është ndoë veprim pra. Jo veprim. Ço bën njeriu. Jo, jo, s'është veprim. Është më komplikuar saq. Është do njerëz, është diçka që kemi ne në mend. Është është një smundje. Jo, nuk është smundje. Ë ka njeriu pra. Po. Ka pjesë karakteri tipareve. Jo karakter. Jo karakter personalitet, një ndjenjë. Një ndjenjë që e ndjen njeriu, siç është frika. Nuk është frika, nuk ka të bëjë me frikën, do thosha un, por diçka tjetër. Është një ndjenjë pozitive pra. Nuk ka as pozitive, nuk mund ta quash as pozitive as negative. Qëndër kjo ndjenjë kështu? Është një ndjenjë, por ajo s'pëjshkova u. Është neutrale, është neutrale, neutrale. Është. Është një shtypje që ne na krijohet kur shikojmë ti k Jo, Ndo ështëta edhe kur shohim dikë Një përshtybje që në nga kriot Don. është një loj një i të qka... loj me i eri jo. jo. Një loj ideje Nuk jo. është nga dikëka i po. ashtë zakonshme Ose nga njeri që ne kemi shumë Kur shohim dikëka ndryshë Që se prejsim Dë, dë, dë, dë Dasha mirësi Pra kur kemi është... dikëke shumë për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ose kur e shefçi kanë ndryshuar. Kur e shikon se kanë ndryshuar, i bie që ti e sheh që kanë ndryshuar dhe menjëherë i desin në fjalët, as bëri dobët. Të krijohet një lloj fillomë p, apo. Po. Ha, pa. Pa. Pa. kujdes. Po. E ti, e ti thua, "Ua, ti je." Po. Ua. Na surprizove. Pikërisht. <laughs> po, po, e morëm vesh. Shumë i brava. Hajde gëzuar.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 Don't let me Don't let me go You can't what they see You can't what they know The first name is freeing This name is dangerous But she will still believe In where we're from Men's red flower meet it up that the, uh, run them to low get uh, first name is king sun la, la, la, la, Adams in the air Organism në pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna në pritende nga ora 7 deri në 10 this is club fm hey! oh, bravo birsevinin uh, Mi uh, klubin e si mëngjesit o... <coughs> sigurisht jo? po ishte alamet vajzën okay faleminderit akrobatë gjithashtu ashtu e ka si shitur artistin e më ndonjëherë do të sforzisë tani i do me medalje tema e kujtë që janë kampionat olimpiadë Ne tu e kemi më këtë. Jo, jo, jo. <laughs> <laughs> si bën koha tash? Jo. Është edhe edhe me, edhe me medalje edhe modestë. Medalje me Esh, të <laughs> luajtur për mua, më vjen të keq. Këta. Se di se më pëlqen të fjaloj. Këta ne kemi për një plan kundra jush. E dim tani më. E dim tani më. Vieni gati, o. Jo? Popo, gati. Kush për plani? Ësht send? Jo. Është një gjë që hahet. Jo. Ja. Dit Skycheck a njeriu. Teknikisht do thuash, e njeri përgjigja jote është është konfuzë. Zëbim se dafë midis zonave, po seda ke. Dyesi? Jo. <laughs> yeah, A, keni <laughs> <laughs> c c kan, jo, jo. A ke një lochun ata? Të shikon. Të kanë të gjithë. E to, ka çdo gjë. Po, ka. Edhe kafsha. Ëh? Edhe kafsha të kanë. Të kanë kafsha në një farë mënyrë. Edhe rrypi pantallonave. Edhe muaj. Edhe viti, na auto i fare tani. Ba, ka zgjojën fare, s'kam ta mandos. 20 history, por shaqoj koncepti i ri. Edhe edhe një roman e ka. Po edhe një per... njerëi. Yeah. Po, po. Përahania, për për për për mbajtë. Po. Jo. Çfarë fillon me to? Ja, po bëhet se do gote. Kam zakon. Mes perfect simple. Ha. Ha ha. E ka dhe ripi, e ka dhe njeriu, e ka dhe njëriu, e të ka njëriu, e ka njëriu, e ka ripi, e ka gjë. libri, e ka... Gjë. Gjë. Gjë, jo, nuk fillon me gje. Më, më. Më, jo. Ma, material. <gjë> jo, jo, zhjërë. Vë, vë. Një histori të ashurie, për shumë, dhe ka. Vrim. Rë. Do t'jë ndi moj pak. Kur betë fjalë për një histori të ashurie, për shumë, një njërzit vazhdimisht i, i referonën kësa pjeset t thash do të na dëmë romantizmi ja. e ka një histori dashurie Olta nuk mund të jetë vrim nuk mund ja ja vë rrethaja jo thash për ripinalti oh. ripin. ja, ja. okay, jo. ka kapur të vrim ka ka ka dhe libri libra me vrim me vrim ja për të djuar për letra me vrim jeta me vrim pse mos gjetëva jeta është vrim <laughs> zemër me vrim vrim në zemër Kërë të lasim e ujim, një këtë është hospitali Amerikanë, do për vrimën, do me shkullin veshitë Vërë një vrim në uj, me... Bravo! Nuk e një dhe fare me vrimën, go sa... Ju lute mi që një më ndekat për vrimën Atëherë, nuk e ti ju po e zjasni E ka një histori, e ka... E ka një histori E ka një dim. E ka një liver. Zero soa kemi thënë ti ieri. Ti e vetëm <gjëri> panim. Pani, pani, pani, Historinë pani, ka një. Okej, okay, gota, gota dĩjant. Pa hyr se historit mund të janë të lumtura, të shëmtuara, lloj-llojsha. Por pa marr, pa marr para së shkaje për mbajtjen, mm. se çfarë mban historia? Historia ka një formë, apo jo? Do të ketë çdo elemente, sepse pa këto s'ka histori. Ka një no, ka një dinamikë. Cilat janë pjesët, pjesët e historis, pjesët e historis? Ja, një. Në to no, fare tani njerëzit njerëzit jo po jo pra janë pjesë e historisë për mbajtje mos e mbajmë për mbajtjen lë, për mbajtja mund të jenë njerëz janë lënda jo çfarë është moralti në lidhje <laughs> <laughs> mua më gatrua fare çukursat i kanë të gjitha ai ka dhe rripi shikoj shikoj jeta jeta njeriu për shembull e ka një titull nuk fillon me n jo nuk fillon me n ngjarje po mendova ej po h h ha jo jo nuk ndonë jo jo jo ha halkun jo jo Shum largolta, je shumë larg. Edhe emisioni ynë ka një titull. V v v v v vazhdim. Jo, Jolta, po jemi rrugën e du. Jemi mirë, aty qëndron. Z z. Jo z. Jo, jo, jo, vazhdon. Jo. Ë p p për ditë. Do të shkemi në zanafil gjërave, Jolta. K krim. Në zanafil gjërave. Kujdes, Jolta. Krim. Filllojnë. Në zanafilla. E them, fiala zanafil vjen nga zfil. E thëmë dryshe? Fi, fi, fi uh, li, mi Në hoqe filmi në ta, e sakë Filim, filim fili. fili. <laughs> Më në fundë, triumfoj Ojtë e rejka Ojtë da, rejka Ojtë da, rejka Gjithë më qimë se du të thua shumë Nga i nati e thua di Këto janë pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prente Nga ora 7, dhe i në djetë This is Club FM You can run free i won't hold it against ya you. you do your thing never wanted a future Cuz if i knew how to put it romantic Speaking my mind is true there's no need to panic No let's not put a label on it Let's keep it for now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 Pieset bë të mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dërë në 10 This is Club FM Halo, mirë se vini në klubin e mm. mëngjesit Ora shtë po të njën përthuajse 9.50 minuta mm. Unë jam blendi këtu me jerin Mirë mëngjes Jerin e lodur <laughs> E të shetsuar Mës një sharadjo e skapitësa Më gërë më farë e tensione La skapitësa <laughs> Taniko, sot kanë gjithë ditë në mishdashur që merën një aplikacion që Allta ka po siel ja, Nuk ishte nefoja të, Aplikacion, jashtë të konsum, më ka fixuar Ketëra orë që merëshme <laughs> Sabotosh programin ti mua Ska guptim Sabotosh ti programin mua dhe mu më mos të të përmen me emë Më thuaj, e para, thua, para uh, Qëpar të kam bërë dhe të të, të paguaj Sa të dushti Ate që më ke bërë ti mua, së më paguaj ndodhë <laughs> Sa kushton një zemër e thyer ieri? E shikon? Nuk ka kosto. Oh. Tangjisim mjekët e ta Ma... Spitalit Amerikan janë super, të ndihmojnë për çdo gjë. Të betohem. Ma delegon mua se i kërkoj unë diçka. Engatrojme me doktorin e bicikletave që ngjit këto kapertonat. Po pra. Si unë, unë të premtoj që do ta bëj zemrën siç e kisha. Nuk ka Spital Amerikan. Çriton ti se ka Spitali ndjenjave po. Është ështëi treshë që. Se është me pullë mashtic shumë më pak. Do të rezervoj një dhomë, lutem aty. Te zemra jote. Te Spitali ndjenjave Maltini, mos u shqetëso. Te Spitali ndjenjave. Po. Do të shtrohesh deri. Po, po patjetër. Okej. Okay. Me kënaqësi. <laughs> do shtrihesh, do do shtrohesh. <laughs> e ka mm. vendosur mi dashur. Spitali i Spitali ndjenjave. <laughs> Për zemrat e thyera. Kudo. Ej, po, edhe ma theu zemrën sot me këtë aplikacionin brap. <laughs> është holi në klubin e mëngjesit si quhet aplikacioni holi Blood uh, pressure, tilinga, sa, <laughs> <dungur>. <laughs> ka disa, se kjo është më dukur. O, duke marrë një, një aplikacion është që të mat tensionin. Ta. Dhe si quhet pulsin, ë, nuk e di sa i saktë jet në fakt, po mua më <laughs> del saktë. Blood pressure. Dhe e vura rreth ora dash fjalën, direkt filloi duke thënë, nuk e di se sa i saktë do jet. Po. Siç do të thonjë, do bëhesh si. Ë, mund ta masim live. Po. Mos mos. Okej. Dhe kanë që nga ora 7 dhe vetë djo, s'kanë vjetën basho qafër. Kan që nga ora 7 bashkë me Jerin, që masin tensionin, masin rrahjet e zemrës, temperaturën, masin kam, temperaturën. Por momentin tensionin e kam gati 12.8 dhe 73 kam rrahjet e zemrës. 73 me orën e Shqipërisë apo me orën po. uh, e Amerikës, me qenë në New Yorkun. Po. ë në orën e Shqipërisë. Temperatura sa e ke? Temperatura që te keni është 38.3. 38.3 gradë Celsius miqdashur. Është këtë larë 38.3 ulë. Sheqerin në fakt e kisha diku te 70. Duhet të ishe shtrirë me 38.3 rekomandoj të shtrihesh te dhomë ajerit. Je shëtrin, është vital ndjenja, vë. Në një dhomë të dia. Unë rehatova për vetëm mund të. Do të them vetëm këtë gjë që hyri aplikacioni i matjes së tensionit në krypinë e ngjeshit dhe shkoi emisioni praktikisht miqdashur për për tension të lart. Lana Del Rey. Gjithse seksiona Lana Lana Delama. Ju kërkojmë ndjes për këtë shqetësim që kemi për. Reu mision. Vetëm vetëm shikoni se çfarë ndodh. Fut një nga këto gjëra. Dhe dhe njerëz normalisht shumë të shëndetshëm fillojnë dgjit, shqetësohen. Shtrim duhet të madhemo, madhemo. Më fal, më fal Blendi, sepse do ta them po herën e kemi pak në hall se nuk po instalojmë programet. Sapo instalojmë Instagram do të jerit. Altini, Altini të shumë kollaj po. Ne kemi një soj. Ja, kushtojmë doktorin <laughs> instalimit. <'u. laughs> Mos bëka shumë të madhe. <laughs> Altin ça problemi ka ieri? Nuk jam në telefonin. <laughs> <laughs> Më mëndoj që nuk a Aplikacion. në okay, <laughs> sigur, sigur <laughs> ka gjetur aplikacionin e dur. Merre mua me instalimin. Okej, dakord. Po i sigurt, i sigurt fare. Zënosh. Mund të kalojmë te kjo këngë dhe pastaj jo, të ri themi historish. E kam fjalën që. Jo, jo, jo. Për 3 minuta. Ço si edhe ieri duhet të edhe ieri duhet se të Dozma tensionin. Ske te jeni, ja kam matur, ja kam matur un tensionin. Si, njerit, se do të telefonin një herë kur telefoni smat tension. <laughs> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e prente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. It takes a Kale kind of mean when the certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation Take my loose change and boot my own space station Just be really there Hey now with you now dispute and my mother ranscued some contract disputes to some brutes in Labooten at Kai for loop round my voice put the boot in Do it again Spot you up This causation, there's like a gas compression on oh, but a doll inside a dog party like corrosion this co-seduction They caught the western world just to keep the shit for float and i never ever smiled unless something to promote i just want to be mouth spassüber fire like a concussion end of discussion feels like he's got a concussion all oh, whole we got so low we got go fire like a concussion Go seduction Party like a rationale Këto janë pjesët bëtë mire të javës nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende, nga ora 7 dhe i në dhjet This is Klab FM okay. Mirë mëngjes dhe mirë të gëni ardhur në klubin e mëngjesit në valet e Klab FM në 114 Mëngjes jeri Mirë mëngjes Blendi Altin Mirë mëngjesi Olta Mirë mëngjesi Mirë mëngjesi Mirë mëngjesi Sot është data 17 Dita e hinta Dhe duhet e mirë është për vjetori I të shqiririmit... Të tyranës... Të tyranës... 7... Sa i bje? 7 dhe një? 7 të cakusurë 24... Jo, më falë, e i bje me dyshë kësa e rrada, se jemi në 16, po... 24... 72... 72... 4 përstë 2... 72... 72... 72... 72... 72, bra... Tam... Vënie dhe je që kemi brenda para se. Vënie që kemi brenda. Pra, mm -hmm. Po 7u gjuar 70 ditë në mëdashur. 2 vjetori. Shërimi Tiranës 17, pra 17 nëntor. Po po. Skuadra jonë e zemrës, Othiron Othiron për vite me radhë mbajti këtë emër. Do të themi, ca me hirsa me pahir, po gjithsesi ishin vite të mira. Në dytin për për kupa. Po. Tani më shumë për të thuther çupa se se kurmë pa jo jo par. e kam fjalën ieri kur flas për thburr çupa e kam fjalën për thburr tek letrat e Bixosit ato kanë mbetur kështu kupën karron e ke parasysh mm -hmm. machin edhe derën spaftin spaftin derën machin edhe derën mëo ke se shkojnë bashkë po nëse do bëjmë për shemb të bëj një një ku di oh. unë tani mbash një spot vogël publicitar Situar për shumë, uhtimi më gjesit dhe klubi më gje, uh, uh, gjesit... Një sekundë, për po, sëri dyherë fjera më gjesit. Uhtimi... Uh, uh, Rruga për në pun dhe klubi më gjesit shkojnë barshk si deri dhe maqi. E kemë rëzit... <laughs> si shtuaj uh, të... Kutë shë maqi? Ja, jo, dy gjere Asht... <laughs> shkojnë barshk. Dy gjere për shumë, një që hadë si buka me dja. Tanë. Ma kufton? A tërderi dhe... Po se... <laughs> deri <dhe> deri. Danuci po. Ti deri në <dhe> Luca. Luca. <laughs> Roqa për punë. Me kliu është me kliu nëm që është er, si deri me Lucasin. Po po po. E neisem. Tani ehm um, nuk e di um, nuk e kam të ndezur kompjuterin këtu, po po kërkonim, nuk e di pse. Hmm. E qysh. Si vaje Matia? Jo ma nisi, nisi nga ty. Si ti, e e kong, kendoja, kendoja, ti po me... këndoje një këngë? Un po e këndoja. Tipo këndoje, edhe po dish. Ti erdhe me Ju e frejë. <laughs> Derdha me refrenin asë këngë. Nuk erdha me refrenin. Diçka u tha këtu në studio që ma, që ta kujtë. Ma shkrepi refrenin se nuk ishte farda atë këngë. And duhet eh? se tha Lori, të ke që nëna sa ftohet sot. <laughs> po, ke që nëna. Lori. Nuk ke që nëna po atë kur. <laughs> Por, uh, po kujtonim këtu pra, uh, si quhet? Kush e këndon? Gena, ato atë që ti, Gena këndonje, ke që nëna? Jo, jo. Gena, a? Gena. Gena. Gena. Gena. Yeah, yeah. <laughs> gena, uh, gena si quhet? Po kishin keqe... jo jo jo mos do ranë. Jo, no. kishin, no. ah. jo na. Është rrezikshëm për vesave. Ja, ajo është tjetër. Jo, jo, le. Ajo i pazaj. Ajo është për. Ajo është me. Është për territull Lori. S'mëndela as si ç'mua. Gena mos vonon shua, da un rresh i boka vet mos vono. Po. S'kam ndër mend ta luaj. Nona nëna. Po. Gena nëna. Ja, nuk e ka asu. Gena është nona. Nana, nana ime ka, nana ime. Nana ime? Po. Një nat nëna quhet. Në natë nëna, po, okay. Okay. Ai <laughs> sigurisht. Jo, kjo do të jetë. Ja, dish. Seka 2 me nëna. Sa nëna ka po? Jo, ky gena. Ah, jo, kishave nëna ka njeriu në jetë, po. Po kjo është trisht, edhe trisht, do, ha? Po, dhe dhe nga, Është trishtu, a? Po. Ta gjen edhe fillimin se do na aprishë stë. Janë janë janë për, janë për çuna, jan kjo është për çuna që tani po kthehen po, në shtëpi. Po. <laughs>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 Në pjesët bë të mirë të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prentë Nga ora 7 dërë në dhjetë This is Club FM Mëngjes, mëngjes, oh, yeah. yeah The smooth sounds of Club FM <laughs> Have your coffee Enjoy your morning Unë <laughs> <coughs> povedoj për një loj <coughs> Sa njojmë kolegun, kolegun, kolegen <laughs> Wow Wow, wow, iwa Samëshova. Kishte kohë që e kishim harruar. Mhm. Dani, duhet të hedhim një shortën mendis jush. Mos haroni kush vetani dyti. Kush më doni dyti, pasi këtë futo ri pari. Gati? Jepini. Kush shton i pari? Olga, Iga. Ig Olga, bravo Olga. I dyti. Alfini. Ai tjerë u doje je. Është lojë kjo, nuk kemi pse. Duhet largojmë tani? Tanit i kështë jeri Tarararara Ok, Tararara. okay. Rere, rere, atere rere. Do të funksionojnë këshu Kemi tre Pyetje, tre dilema për jerin Cileve dilema do të ju përgjigjeni ju, fillimish Por gjithmonë duke me nduar se si do përgjigjet jeri Jeris do të gjem farë mm -hmm. Mund themi mm -hmm. që të duam tanit për ta Për vazhdoj ti si mm -hmm. shohq e ngusht <laughs> Unë kur asin që E duat qënë e në duat <laughs> Do është dhejmë? Po Okej okay. Adere Jeri Do të zxidhje Të kishe një kokë të madhe Dhe një qaf të holl Të holl Holl mm Holl -hmm. Apo që të kishe Një kokë të vockull Me një qaf si trung peme Të trash, trash Trash Ash Të do jeri një kokë të madhe mishla shur si shalqi Me një qaf të vogël si shkop Abo do të donë të jeri që të kishtë një kok të vogël si portokal dhe një qaft të madhe të trash mm, mm, Të madhe mm, apo qaft mm, të trash mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Iku, e dyta jeri Ta. Do të zgjidhje kaloj e një natë me Ben Affleck Wow Abo një natë me Matt Damon A. Jo e dinja në shok të ngusht të da Ka fituar një Oscar bashk për skenarin më të mirë Krasëm një të foto alëtin si thoti O, si të donin, po, po tjeder Ben Affleck, Ben Damon Mirë do ishte si Ben Affleck i natme me Damon Jo, unë më mëndoj që kjo është dilemë e thjeshtë Unë jam i sigur këtë dhë zhjedi Po se tem do tani I e më shumë të Jason Bourne Ava i e më shumë të këtë Batman-i? Nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih Ja ku i keni bashkë po Doni Me Damon, okay. Ben Affleck, këto të gjedi një eri Dilema e tret dhe e fundit, miqtashur uh -huh. Dilema e tret dhe e fundit për jerin Një uh -huh. eri Në të gjithi që të kishe një apartament 600 metra katrorë në qender të krye qytetit Për pra. të cilin të të ndaje bashkë me 100 600 rrubë Falja, mund të isha dhonë një për qende? Ja jo. Pra, jeri apartament 600 metra katrorë në qender të tiranës Bash me 600 rrugësh. Aha. Apo Si rrejeni juçën e lirë? Një apartament 50 metra katror. Në. Nuk kombino. Por, por është vetëm, vetëm, vetëm. Ose me me Feshme, me qenin e saj, sepse do të futsi në një qen? Si <laughs> qorbje. Por këtu, nëse do të ketë 600 metra katror në qendër të qytetit, duhet ta ndaje me 600 rrugësh. Fillet kanë lirin të hyjnë dhe të dalin <laughs> sa herë duhet të qejfin. Të sillen me shokum atje. <laughs> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana North Prep. Nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. All my friends are heeding take it slow. Wait for them to ask you who you know. You don't know the half of the abuse <laughs> All my friends are heathens, take it slow Wait for them to ask you who you know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 Outside is very well they say new commas have a certain smell yeah trust this you's not dimension they say they can smell your intentions you'll even on the freak show sitting next to you you'll laugh some with people sitting next to you you think and then i did not get here sitting next to you but after on life side vetë më mirat të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mëngjes Sultan. Good morning, aje këtu mëngjes. Good morning dhe gjithëve pra. Një morning të mrekullueshëm ju urojmë. Get mm -hmm. some good për Atër. Mm -hmm. um, i të thirrën për ju. Atëra. Ëm. Irina kemi për tre pyetje. Lidhur me ty. Pardon. Tre dilema. <coughs> Dëgjuesit janë përgjigjur. Jem Olta munduar, është përgjigjur. I keni shkruar në kopat e letrës? Po. Keni gati vetë ngritur? Gati. Okej, okay, le ta bëjmë lojën ashtu siç duhet. Tani do bëjmë ballafaqimin ti do të përgjigjesh vetë dhe do të shikojmë nëse Altini dhe Olta mm -hmm. kanë arritur të, të parashikojnë. Në rregull. Si ndihesh? Shumë mirë. <laughs> ne po studiohet duan në këtë moment. A je i sigurt? Ë? Jam shumë i sigurt. Mos i dha, si, 99.9% mendimin se do më binte mua, si gjithmonë kjo loj, kushtojmë të am përgatitur. Je si kur ndijesh pa hier. Hieri, tap. Ai e droguar ndonjëherë në kushte të vështira. Jo. Aba i am falu kështu. Beto se ju thua s'vetëm të vërtetën, s'vetëm të vërtetën. E ngatrova me me këtë mam. Janë këto pjëtësori për, për aplikimet e reja që kemi në KBF-në Nga të rohën <laughs> në të Oke, okay, mirë Ader, Jeri um, Pyetje e parë për ty është Do të kishe danshur që të kishe një kokë të madhe Sa një shalqime, një qaftë të holë, sa një shkopë Apo Jeri Ta. Një kokë të vogëlë si portokallë dhe një qafë si trungë përme Dhe <laughs> të vje kështu Apo kështu është muna Trekanë që kue ka, kue ka fazën Kukë ka fa. faz Atë e jeri, si do përgjirti, me ndohë, me ndohë, koke malë e së shënë që kjafe ho, së shkopë Po mund të sajojmë, <laughs> <shpekte. laughs> <gjohet> mund si po ja. të lëviz pak. Po, kurse kjo tjetra është jë një qafë muskuloze e gjerë, shumë trupene, kokën e ketë bosklë. Do zgjedh të versionin e parë. Po mund ta zjidhesh me parukën më dha e iri këtë. Ja. Kjo tjetra do të duket kështu si. Ose me shall. Nuk do të m dukej. A mund si Olga mos fol, mos ndiko. Do zgjidhja versionin e parë. Kokë e madhe me qafë të hollë. Kokë më e madhe, Olga. 300, po. Po pse ndryshon mi Olga? Po thash i vëm një shall. Duhet ta thuash Olga se çfarë ke thënë, se nuk do të dgjoni në radio kur ngre. Po esoati, pra esoati. Pa mirë prapë, më lër ta them <laughs> atëre. Atëherë ojta kanë thën. Ka thën. Kokë vogël. Kokë vogël. Gabim. Qafti <gibit> tratos. Oh, Ndërsa Altini ka thën, kokë madhe. Faleminderit. Stamunë të konsultes studentëve, stamunë se do të vinin. Le të marrim ndonjë mision. E shojmë se çandom natë. Okej. Mos e ndryshopurit normalt. Atëherë. Hier. Tash me një shall me. Ergo, po na merr dhe, dhe Eldi në telefon Eldi, vetëm një moment. Sa të mbarojm këthe dhe i do njër dhe njër të lidheni me njerëmet. Vetëm një minutë jam me nerva. Pyetën pyetja numër 2 për ty është kjo. Mhm. Mm do të zgjidhje. Një nata kalojë me. Mhm. Me Damon Matt, apo Aflen Aflek Ben. Apo ben Aflek. Ben Aflek. E di. E kanë dhënë, ndërkohë, ozagë thonë. Levo ben, ben Aflek. <laughs> E da, da, da oltam itasur në tabel Bravo. E da oltam tabel, këshu që jemi njëme njëm përkostisht e të qëkëm se shkartan Altini lërë lërë, ba tretor, Ta Ning Benake! Bravo! Në gjithë me njo Lëra ma lëra Humbakot të lëra Kjo është pjede e 3, jeri Ater, do të doje Thoja ndurata mm. për ty, këshu që nuk pëpaguan as gjepor Do të okay. doje, do të zgjitje Një apartament, 600 m2 në qender të Kryshytetit Tun mes të tiranus Jo okay. kesh mm. Apo një, një apartament 50 m2 në kombinat? Por. <laughs> këtu u prishtesh. E me, e me ndova që ka një por. Apartamentin të Tiran, 600 m2, është yti. Dekord. Por duhet të ndash me, me, me 600 rrugësh uh, që i hynë dhe dalin vazhdimisht. Kërë du të qifë? Pa problem fara. Këtë du të bësh një jetë qenështë një farë mënyre, sepse <laughs> jo, apartamentin dhe... Këtu e dhe... ke shumë gabim. E ke shumë gabim. Rregullat e lojës si vendos Blendi. Jo, jo. Jo, jo. Ti je jeri, i shkumbullë mirë, nuk do të thotë se bën një jetë çem. Unë e bëj për një ditë. Jetë në çemit mi. Ti paraqesh një merë, ti ngëllon shumë shumë të rëndësisë. Po pse paraqet mund ta zbusim këtë? Jo, un po të kisha nuk do merresh. Un i thash Blendit, a mund të isha një prej çemve dhe Blendi më tha jo. Shikoj dot që është vetëm 600 rrugës. Shumë mirë. 600, normal. 600 rrugës. Ja, atë do sjellesh. Absolutisht, 600 metra me 600 rrugës. Okej. Okay. Porta ka thënë. Porta ka thënë. Normal, bravo. 600 metra katrorë. Bravo Ulta. Me dalli ka fazon? Dalli ka fazon. Ë <laughs> ka fituar me dashur. Dall që qësha ti në të dyja ato para, bravo. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i Mungjesit. Live nga Hëna nëpërntë nga orashtat dhe i në dië. This is Club FM What you wanna do, baby Where you wanna go I'll take you to the moon, baby I'll take you to the floor I'll treat you like a real lady No matter where you go Just give me some time, baby Cause you know Me didn't win We're a party